Живият Господ Седма неделна беседа от 6 том на поредицата Сила и живот, държана от учителя на 1 октомври 1922 година в град Руси. Чете Йордан Стоянов Аз съм истинната лоза и отец ми е земеделецът. От Евангелие на Йоанна 5 глава първи стих В този стих Христос е вложил велика идея. Той е символ на нещо. Западните народи не разбират символите, с които си служат източните. Източните народи си служат с символи, особено когато изразяват своя духовен живот. Без символи, духовният живот не може да се изрази. Всеки език си има свои закони, по които се развива. Аз съм истинната луза. И Отец ми е земеделецът. Лозата символизира човека. Какъвто е животът на лозата, такъв е и на човека. В този стих се говори главно за лозата и лозаря. Лозата има един господар. Лозарят, т.е. Отец, Бог, който разбира законите, знае кога да я поседи, в каква почва, кога и как да я обрязва, как да я отглежда. Христос уподобява лозата главно на човешката душа, която има свой господар. Отец е нейният земеделец и той е толкова мъдър, че не може да направи никаква грешка в обработването й. Съвременните лозари отглеждат лозата с единствената цел да придобият повече грозди, да изкарат повече вино, за да спечелят много. Всеки лозар, който отглежда лозата за да печели, няма любов в себе си. Той е користолюбив човек. В този смисъл почти всички хора са лозари. Защо? Защото живеят с цел да печелят. Лозарят обработва лозито си, докато то му обещава голяма печалба. Щом гроздето по ефти казва, «Тази работа не е за мен». Понеже лозата е емблема на човешката душа, аз правя сравнение между нея и човека. И казвам, «Както филоксерата унищожава лозата», Наистина филоксерата унищожи лозите в Европа, така и психическата филоксера руши човешката душа. Днес филоксерата се пренесе и в човешките души. За да запазят лозата от филоксерата, присаждате с американска лоза, а отгоре с местна. Само така тя вирее. За психическата филоксера още не са намерили подложка, за да я присъдят, за да запазят човешката душа от нея. Само от небето може да дойде опитния, изкусен лозар, той да я запази. Като знаете това, трябва ли да оставите обработването, т.е. възпитанието на човешката душа, в ръцете на невежите? Не. Начело трябва да излязат възвишените и благородните хора със светли умове и чисти души. В бъдеще майките, които ще раждат, трябва да бъдат добри, разумни, с просветен ум. Те представляват онази почва, на която ще си обработват пречките. Днес гледат майките да бъдат външно, физически здрави. А доколко са здрави умствено и сърдечно, доколко волята им е възпитана, на това или малко, или никак не се обръща внимание. За някои жената е като долната крава. Достатъчно е да е здрава, снажна, да дава повече мляко. Друго не се иска от нея. При такива схващания, каква култура може да се очаква? Днес повечето хора минават за християни. Мислят, че с висока култура, че не са много божници, не пренасят човешки жертви. Но като ги поставиха на изпит, показаха, че не са толкова високо, колкото си мислеха, И до днес не са истински вярващи. Те се питат, кога ще се подобри човечеството и може ли въобще да стане това. Вярват, че може да стане, но след векове, след милиони години. Те казват, че може да стане микроскопично подобрение на човечеството. Според християните, законът, по който ще се подобри светът, работи в своя микроскопичен мащаб. Не е така. Този закон е верен колкото в малките си прояви, толкова и в големите. За да работи законът в голям мащаб, всеки човек трябва да бъде чист като водата. Капката вода трябва да бъде абсолютно чиста, за да бъде чисто и морето. Водата е чиста, когато не съдържа никакви органични и неорганични вещества. Христос казва, аз съм истината лоза, а вие пръчките. Питам. Християнските народи присъдени ли са на тази лоза? Ще отговорите, че са присадени. Не оспорвам това, но казвам, че всичко ще се постави на опит. Всички ще бъдете изпитани. Кажеш ли, че имаш доброкачествена лоза? Ще знаеш, че ще я опитам. Преди десетина години ходих в Новопазарско. Срещнах се с директора на прогимназията който ме заведе в училищната градина, за да ми покаже какви цветя е изписал от Париж. Спряхме се пред едно цвете и той ми каза. Това е особено цвете. Какво ще излезе, не знае, но предполагам, че е нещо хубаво. Погледнах цветето, приличаше на магарешки трън. И наистина, като израсна, разви се един голям магарешки трън от Париж? Казах му, такива трън има и в България, само че този е по-облагороден. Следователно, околожовата пръчка е присъдена на истинната лоза. Тя трябва да даде царско гроздие. И като си откъснеш от него грозд, да кажеш, това е отлично гроздие. Ще кажете, че това са отвлечени въпроси. Че първо трябва да осигурите материалния си живот. После да се занимавате с духовни работи. Според мен първо ще се занимавате с духовни въпроси, а после с материални. Чудни са хората като мислят, че първо трябва да се осигурят материално. За да се справи с материята, човек трябва да владее духовните закони. Кои хора са осигурени днес? Които са умствено развити? Ето защо човек първо трябва да развива своя ум и да облагородява сърцето си. Това не се постига с желязна или гранитна воля, както се твърди днес, а с познаване на духовните закони. Гранитната и желязната воля не носят никаква култура. Те нямат нищо общо с растението на човека. Гранитната воля причинява прах, а желязната насилие. Диамантът на воля се иска от човека. Истинският християнин трябва да има диамантена воля, за да преодолява с нея всички мъчноти и страдания. Каква воля е тази, която прави отклонение от своя път? Колко пътя е сегашните хора, даже и с убеждения, се отклоняват от своя път? Някой философ писал, че не съществува задгробен живот и хората приемат неговата философия, но опитали ли сте я? Мнозина казват, Родили сме се и ще умрем Откъде знаете това? Как ще докажете, че има смърт? Лесно се доказва, че живеете Но как ще докажете смърта? Сърцето спира да работи Това още не е доказателство В природата има хиляди същества, които през зимата изпадат в летаргия, сърцете не да топтят и на животът отново се пробужда в тях, следователно животът е реалността, а смъртта е нещо преходно, в което се проявява микроскопична дейност. Значи най-малката дейност, най-слабата проява на живота, това е смъртта. Затова се казва, че животът започва със смъртта, т.е. със своята най-слаба дейност. Къде е тогава смъртта според вас? когато организмът на човека е крайно разстроен и е изразходвал последните си сили, Бог му изпраща смъртта. Един богат търговец изразходвал годишно 100 000 лева за домашни нужди. Наложило му се да съкрати малко бюджета си, но той не знаел кое перо да отнеме. Случало се, че изгубил 3 четвърти от капитала си. И като видял това, разбрал, че ако доброволно не се крати бюджета си, природата ще му го наложи. На следващата година сам го намалил наполовина. Като се намерил затруднение, веднага разбрал кое перо може да се крати и кое не може. Казвам, когато човек задлъжне много и никъде не идват средства за живот, Бог изпраща смъртта. Минималният кредит на живот и дейност, за да може той правилно да се развива. Да умреш, това значи да влезеш в областта на смърта, като средство за освобождаване от грандоманията, в която си живял на земята. Всеки иска да живее охолно, да се храни с печени пуйки, гъски, но кой богаташ, като се е хранил цял живот с печени пуйки и гъски, е станал философ, учен или светия? Ако искаш да останеш обикновен човек, можеш да се храниш с печени гъски и пуйки, но ако искаш да станеш учен, светия или философ, забранено ти е да се храниш с тях и да живееш в охолство. Христос казва, че разумният живот не е в изобилието и охолството, но в правилното разбиране, в познаването на природните закони и в правилното им прилагане. Сега като ме слушате да говоря така, някои си обиждат. Това не е правилно. Аз обяснявам нещата. Казвам. Човек, който еде много, прилича на пукната стомна. Колкото и вода да сипваш в пукнатата стомна, тя все празна остава. Кой човек еде много? Болният. Той постоянно се оплаква, че ще умре. Като види лекаря, казва. Господин доктор ще умра. Трябва да я много, за да набавя изгубената си енергия. Той не знае, че многото яден е пречен на оздравяването му. Неговият организъм се нуждае от почивка. Пукнатата стомна трябва да се засмоли. Днес майките учат децата си, че трябва да ядат много, за да бъдат здрави. Това е криво възпитание. Природата казва, «Ще ядеш само когато си гладен». Ако не си гладен, ще постиш. Ако съвременните хора се подчиняват на този вътрешен инстинкт, когато са неразположени да гладуват, ще да бъдат по-здрави, отколкото са сега. Ако хората биха се подчинили на тези вътрешни, благородни импулси на своята душа да правят добрини, ще да бъдат по-добри, отколкото са сега. Казвате, Времената сега не са заправени на добрини, сега човек трябва да се грижи за себе си. Какво значи да мислиш за себе си? И какво значи да правиш добро? Както земеделецът трябва да посее нивата си и да ожени житото, така всеки човек трябва да прави добрини, т.е. да сее в себе си добри семена. От обработването на почвата зависи добрата реколта. Да дадеш пари на някого, това още не е добро. Истинското добро подразбира засяване, т.е. разширяване на човешката душа. Какво представлява злото? Обратен процес на доброто. Когато не ни обработваш нивата си и оставяш на произвола на съдбата, ти вършиш зло. Щом не обработваш своята нива, ти сам се осъждаш на глад. Христос казва, аз съм истинната лоза. Като говоря върху този стих, мнозина се запитват, истината ли говоря и какви са намеренията ми, т.е. дали нямам някаква задна цел? Моята задна цел е да запаля своята свещ, за да четете на нейната светлина. От дядо ви останала една книга в наследство, но не можете да я четете. Отваряте я и я затваряте, докосвате листите, но не можете да я четете, нямате светлина. Дохождам аз, запалвам свещта си и казвам, четете сега книгата. Може ли да четете? Можем. Ако моята свещ ви дава възможност да четете книгата и я да разбирате, светлината ми е истинска. Това значи да правиш добро. Не се занимавайте с въпроса за състава на свеща. Химикът казва, че свеща е съставена от мъзнини. Физикът казва, че светлината на свеща има еди колко си вибрации. За мен е важно, можете ли да четете през светлината на тази свещ? Можем. Тогава използвайте я, докато гори. Но щом изгрее слънцето, изгасете моята свещ. Нямате нужда от нея. Сегашните хора се служат само в цитати. Този учен, така е казал, онзи професор, иначе е казал, аз другояче казвам. Не е важно кой какво е казал. Важно е, че сега иде нова светлина в света, при която всички хора ще разберат истината. Както пътникът се нуждае вече от светлина, така всеки човек се нуждае от истината. Ако пътуваш вечер през планинска местност без светлина и водач, може да паднеш в някоя пропаст и да навехнеш крека си. Когато слънцето изгрее и освети цялата околност, ти сам ще се отправиш към високия планински връх. Без светлина и водач в пътя човек всякога изпада в заблуждения. Какво представлява заблуждението? Ограничение. То завързва човека. Когато поставят капаци на очите на коня, и той се ограничава, но с това го предпазват от оплаха. Страхливият кон не трябва да се впрега Под кон разбирам човешкият ум. Значи когато умът се стряска, всякога може да хвърли човека. Ето защо умът трябва да се възпитава, да не те хвърля на земята. В ума на човека са написани велики истини. Мнози намислят, че истината е вън от тях. Не. Тя е в самия човек. За да повярвате в това, вие трябва да имате опитност. Ако ви дам няколко зърна грозди и кажа, че не е хубаво, ще повярвате ли? За да се убедите в истинността на моите думи, трябва да го вкусите. Щом вкусите, сами ще кажете какво е гроздето. Значи, всяка моя дума всяка моя мисъл могат да се опитат. Ако са кисели, ще ги сложите настрани. Ако са сладки, ще ги приемете в себе си и ще ги приложите в живота си. Аз съм истинната лоза и отец ми е земеделецът. Както добрият земеделец обработва лозито си добре. Така и за възпитанието на човешката душа се изискват добри възпитатели. Мнозина наказват, че пътят на новото учение не е прав, т.е. не носи нищо ново за възпитанието на младото поколение. Питам, какво донесе старата култура за възпитанието? Кой е правият път? Ще кажете, че църквата води в правият път? Какви са принципите на църквата? Не знае какви са принципите на църквата, но вярвам в това, в което вярваха дядо ми и баба ми. За кой дядо говориш? Първият ти дядо беше многобожник, а вторият християнин. За кой от двамата се държиш? Във всяка църква, във всяка религия има нещо здраво, но служителите на църквата са го изопечили. Всяка религия, каквато и да е тя, от памти века е проповядвала три велики неща. Любов беззаветна, мъдрост постоянна и истина. Която озрява всички умове. Тези добродетели имат приложение в живота. Казва се за Господ, че е велик, необятен, но молцина не могат да се убедят в това. Каже ли се, че Бог е любов, всеки може да го опита. Любовта е достъпна за всички. Достатъчно е да отвориш сърцето си, за да ти проговори Бог като любов. Ще кажеш, че Бог е далеч. Не. Отвори сърцето си за любовта и не мисли повече. Щом усетиш, че сърцето ти трепне за нещо, отвори го. Ако не го отвориш, нищо няма да получиш. Кое е правото в света? Отвори сърцето си и сам ще си убедиш кое е право и кое не е. Днес на всички хора се проповядва и в края на краищата те казват. Нищо не разбираме. Какво показва това? Така ви проповядват, че тази храна не ви дава сила. Той е все едно всеки ден да ходите на гости и приятелите ви, да ви черпят с вино и ракия. Днес пиеш на здравеца за един от приятелите, утре за друг, докато най-накрая изгубиш и последните си сили. Виното и ракията не хранят. Житният хляб и сиренето дават сила на човека и той може да купае лозито си. Кой купае днес на лозито? Който пие вино и ракия? Или който еде чист, пшеничен хляб? Като говоря така, аз не ви опреквам, но казвам истината. Казвате, ние, които обработваме лозята, нямаме ли право да пием вино? Бог го е създал. Бог е създал гроздито. А виното е човешко изобретение. Какво да правим тогава с виното и ракията? Вие ще мислите за това. Вие ги създадохте. Вие ще се справите с тях. Бог си грижи за гроздето, но не и за виното. От гроздовия сок може да правите сладко вино, да го запазвате по различни начини. Това е ваша работа. Сами ще видите нейния резултат. Ще кажете, че чрез виното и ракието осигурявате едно перо на държавата. Но коя държава е успяла от това перо? На времето цар Крум забрани пиенето на вино и ракия и постъпи умно. Освободи държавата от това перо. След него, много царе извадиха перото от бюджета на своята държава. И днес има начин за запазване на гроздето в прясно състояние, За да няма нужда да се превръща на вино, това нещо ще се постигне, когато хората дойдат до разумния живот. Само умните хора са в състояние да оправят живота. Христос казва: Аз съм истинната лоза и Отец ми е земеделецът. В тази лоза текат соковете на любовта като сила, която носи живот. В живота се проявява съзнанието на човека, а в съзнанието неговият ум. Следователно, без любов, Животът не може да се прояви. Щом се изяви животът, и съзнанието се изявява. Без съзнанието като светлина, нищо не се постига. Живите същества се отличават едно от друго по степента на тази светлина. Колкото на по-долно стъпало е известно същество, толкова по-малка е светлината на неговото съзнание. Щом дойдем до човека, там тази светлина е голяма по нея ще различите гения и светията от обикновения човек. Ето защо като видите някого казвате светло е лицето на този човек, а за друг казвате тъмно е лицето му. Това се дължи на степента на развитие, до което е стигнало съзнанието на човек. Когато съзнанието потъмнее, човек може да извърши най-големи престъпления, но когато съзнанието се пробуди, той е в състояние да извърши най-големите добрини. Той е човек с добродетели. Отец ми е земеделецът. Като разберете този стих, ще дойдете до тези условия, при които човешката душа расте и се развива правилно. Как ще изправите един човек с престъпни наклонности, ако не разберете този стих? Преди всичко трябва да знаете какво представляват престъпните наклонности, като изопачава течението на естествените сили в своя организъм, човек стига до известни престъпни прояви, които го обезличават и той губи своята човешка физиономия. Някъде в Америка бикът на един богат земеделец поштурял, започнал да се хвърля върху хората, да ги гони, да ги боде с рогата си. И всички му се чудили какво да правят с него. Как да го окрутят. Едно момче видяло това, приближило до бика, хванало го за рогата и го запитало. Какво ти е? Защо толкова лодуваш? Бикът отговорил. В долната част на единия ми крак, не знае точно къде, се е забил един голям трън, който ме смущава. Не знае как да си помогна. Момчето се навело вдигнало кръка на бике и внимателно извадило тръна. Бикът веднага се успокоил и престанал да лудува. Понеже момчето знаело езика на животните, разбрало болката на бике и му помогнало. Често и хората полудяват като този бик. Трън е влязал в петата им. Как ще им се помогне? Като дойде някой виден лекар, който може майсторски да вади тръни. Има лекари, които не разбират от това изкуство. Вместо да извади тръна, той го бутне навътре. За няколко дни болката минава, но след това се явява осложнение. Лекарът дойде, преглежда крака и казва. Трънът е влязал по-дълбоко. Трябва да се извади. Реже, бърка в месото. Но не може да го извади и положението на болния се осложнява. Лекарът казва: Аз не мога да извадя тръна, извикайте друг лекар. Така се изреждат няколко лекари, докато извикат свещеник, който казва, че болният е обсебен, трябва да му се четат молитви и чете една молитва, втора, трета и болките отихват. След 2-3 дни положението се влушава още повече. Извикайте лекар, който разбира от тази работа. Като дойде един лекар, който разбира изкуството си, той взима щипците и изважда тръна. Лекарът е подобен на светията, който с една молитва може да извади всякакъв трън от петата на човека. Той разбира законите, по които се вадят тръните от петите на хората. Противоречие е, когато не можеш да извадиш тръна от човешката пета. Противоречие е, да не можеш да говориш истината. Който не може да говори истината, пръв той се натъква на противоречие. Аз съм истината лоза и отец ми е земеделецът. Питам, присъдени ли са християнските народи на тази лоза? Някои са присъдени, а някои още не са. Ако всички бяха присадени, нямаше да има всеобща война, а всички знаете, че минахме жестока война. В миналото хората воюваха на открито, далеч от градовете и селата, и скоро се примиряваха. Те имаха време да погребват мъртвите си и след това пак воюваха. А в сегашната война, която продължи цели 4 години без никакво примирие, оставяха мъртвите на болните полета. Кой където е паднал, нямаха време да ги погребват. Един полковник, участник във войната, ми разказваше следното. «Раниха ме и паднах в една зона между убити и ранени». Откъдето никой не можеше да ме спаси. Случайно няколко войници минаха през това място и чуха пъшкането ми. Двама от тях ме вързаха с ремъците си и ме понесоха. Какво преживях в това време, аз се знаех. Ще кажете, че така е писал Бог. Кой Бог? Че това е в интересите на нашия народ. Кой народ? Интересите на българския народ са да убиват синовете му? Това са лъжи, които трябва да престанат. Интересите на един народ, какъвто и е да е той, не му позволяват да върши глупости. За всички хора, които и да са, където и да са, има определено място на земята. Какво да се прави с военните? Те ще защитават своята държава, ще установят трети порядък в нея, какво да се прави с съдиите, Те ще прилагат правдата и истината. Какво да се прави с свещениците? Ще служат на Бога безкорисно, без никакви заплати. Какво да се прави с децата? Чудно нещо. Какво се прави с малките пиленца, след като се измътят? Когато птичката измъти своите малки, осигурява ли ги? Известно време ги храни и след това те изхвъркват от гнездото. Ако вложиш в дъщеря си или в сина си благородно сърце, светъл ум и на воля, те ще имат здрави крилца, с които ще могат свободно да летят. Аз съм истинната лоза и отец ми е земеделецът. Следователно, докато Бог не стане истински лозар и земеделец за нас и докато духът не работи върху нас, ние не можем да бъдем пръчки на истинната лоза. Като чуят думата Дух, хората започват да треперят от страх. Аз не говоря за духове, но за Божия Дух, за разумното начало в света. Когато казват, че говориш разумно, това показва, че Духът се проявява чрез теб. Духът – това е живото разумно слово. Духът е велико нещо – не е като вятъре. И вятърът е нещо въздухообразно, но духът е онази разумна основа, върху която живеем. От тази основа излиза любовта, която носи радост и веселие в човешката душа. Отец ми е земеделецът. В този смисъл под земеделец разбирам духа. Той ражда любовта. Синът представлява любовта, т.е. Истинната лоза, а ние сме пръчките проява на живота, това всеки може да опита. Сега питам, вие, които сте дошли да ме слушате, доволни ли сте от живота? Осигурени ли сте? Ще кажете, че сте осигурени в разни дружества. Няма осигурен човек на земята, няма общество, държава или народ, които да са осигурени. Всички хора, всички общества и народи са фалирали. Цялата зима е покрита с черепите и костите на осигурени хора. Сигурност има само на едно място – в Божията любов. Сигурност има само в Божията мъдрост. Сигурност има само в Божията истина. Който живее в любовта, мъдростта и истината, ще живее колкото иска. Върху такъв човек смъртта няма сила. Ако в душата на майката проникват любовта, мъдростта и истината като живи идеи, достатъчно е само да положи ръката си върху болното дете и то ще оздравее. Защо Христос само с докосване на ръката си ликуваше болни и възкресяваше мъртви? Защото носеше великите любов, мъдрост и истина в себе си. Но ръката на Христа бяха отпечатани любовта, мъдростта и истината. Той носеше Божия дух в себе си и казваше. Отче, ти, който си земеделецът, чрез теб искам тази пръчка да оживее. Така казваше и пръчката оживяваше. Коя пръчка е? Която е присъдена на истинната лоза? Този опит може да се направи и днес. Но условията трябва да бъдат същите. Ако в ума ви се едва най-малкото съмнение, няма да имате резултат. Съмнението е червя, който разяжда и малките и големите растения и дървета. В какво трябва да се съмнява човек? Съвременната наука казва, че знанието започва със съмнение. Трябва човек да се съмнява, за да дойде до истинското знание. Нямам нищо против това разбиране, но според мен съмнението само по себе си се е отричане на една велика истина. Например, ти се съмняваш в своят приятел, мислиш, че не е искрен спрямо теб. Може да се съмняваш, но ти не подозираш, че твоят приятел е дълновиден. Отдалеч предвижда какво може да стане. Затова постъпва по един или друг начин с теб. Всъщност той е благороден, добър човек. И след време ти се убеждаваш в това. Днес съмнението играе важна роля в света. Ако не си разумен и се поддаваш на съмнението, често ще правиш грешки. Например, имаш 4-5 хиляди лева. Сложиш ги някъде в къщи, дойде един ден приятелят на гости. Разговаряте добре и като си отиде и потърсиш парите, но не ги намираш. И изведнъж съмнението пада върху приятелят и казваш. Освен него нямаше друг човек в къщи. И започваш да мислиш, че Той ги е взял. Продължаваш да търсиш парите и най-накрая ги намираш, значи твоето съмнение е неоснователно. Следователно, ние трябва да подложим учението на Христа на жив опит. Вече 2000 години са изминали откакто Христос е дошъл на земята. Какъв е смисълът на нашия живот? Казваме да живеем? Да, но ние не живеем. Аз определям живота така. В живота има мъчение, труд и работа. Някои хора са минали мъчението. Сега са в труда. Казвате, трудовата повинност е минала вече. Сега мълци работят. Поетите, музикантите, художниците работят. Един ден, когато дойде времето всички да работят, то ще бъде безвъншен закон. А сега трудът се налага чрез закон.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 Ако го посадите в добра почва и му дадете същите условия и същия брой години, той ще стане голям като дърво. Следователно той съдържа в себе си възможността да стане също толкова голям. И сега ако приложите това учение в себе си, ще можете да пораснете. Например, ако всеки от вас се запита откъде идва защо е дошъл на земята и къде отива, ще може ли да се отговори? Често казвате онзи свят. Къде е той? Знаете ли го? Имате ли карта за онзи свят? Тръгвате за Америка. Имате карта. За онзи свят има точно определен път. Има методи, чрез които може да се научите как да управлявате тялото си. За да отидете в друг свят, да видите какво има там, какъв ред и порядък съществува? Съвременните хора са като затворници. Те разбират толкова, колкото виждат, но като ги изварят от затворите, ще виждат повече. Някои казват, като умрем, ще познаем всичко. Но Христос се проповядва от друго учение. Той е казвал, че трябва да намалим своята дейност, да минем в най-малка. Следователно, чрез минималната дейност да минем в истинския, вечния живот, където условията са други. Христос е имал друга задача чрез смъртта да покаже на хората начин да се освободят от ограничителните условия на живота. А смъртта съществува навсякъде в нашите сърца, в нашите умове, в нашата воля. Питам, как ще обясните на философски език външните настроения, които хората имат един към друг? Как ще обясните лошите отношения на един господар към неговия слуга? Как ще си обясни лошото настроение на един син, който се си озлобил към баща си? Или на една дъщеря, която се озлобила срещу майка си? Озлоблението на един ученик срещу учителя му и обратно. Как ще обясните тези положения? Аз ги обяснявам последния начин. Ако имате само един хляб, а около вас са се събрали хиляди души, всички гладни, как ще се справят с този хляб? Ще има такъв бой, такова налагане, а хлябът ще стигне само за няколко души. Какво трябва да се прави? Въпросът лесно ще се разреши. Имам хиляда декара земя, насъдена с жито. Значи ще има хляб за всички и ще каже. Дай, братко, турбата си. Като им напълнят турбите, ще си бият ли? Не. Всички се осигуриха. Следователно, съвременните хора страдат от това, че нямат любов. Изгубили са своята любов, своята надежда, своята вяра. Хората са много лековерни. В Бога не вярват. Но като дойдат при мен, питат ми какво е щастието им. В щастие аз не вярвам. В Бога не вярваш, а за щастие мислиш. Вие вярвате в щастието като последствие, а в причината на нещата, т.е. в Бога, не вярвате. Добре е, че поне в щастието вярвате, защото то е стимул. Христос казва, аз съм лозата, а вие пръчките. Важно е вие да се присъдите на тази лоза, да бъдете пръчка от нея. Това е кардинален въпрос. Вие сте присъдени вече. Пръчки сте от истинната лоза. Друг път няма. Сегашните хора са дошли до критични моменти. Няма да си минат и 10 години. Те ще преживеят тази криза. Ако бубата не се завие в пашкул, положението й е опасно. Сегашните хора мислят много и това е на място. Сега аз задавам въпроси на свещениците и на вас. Опитали ли сте тази пръчка? Знаете ли положително, че тя е от истинната лоза? Ако Христос е истинната лоза, а вие пръчките, първо трябва да имате любов, второ трябва да имате вяра, да бъдете разумни, защото вярата е присъща само на умните, на интелигентните, а не на простите хора. Възвишеният свят е за разумните хора. Време е хората да бъдат изпитани. Аз съм готов да направя опит с всички майки и бащи. Достатъчно е да имам на разположение само 10 години, за да се убедят хората, че с любовта всичко може да се постигне. Това е нова идея, основа на окултната наука. Любовта със своите вибрации е такъв огън, в който и най-твърдите вещества се стопяват, а след това кристализират и се оформят. Невъзможните неща за обикновения свят са възможни за света на любовта. Всеки е опитал силата на любовта. Достатъчно е да отворите сърцето си, за да видите, че можете да постигнете всичко. Ако изгубите любовта, нищо не можете да направите. Двама млади си обичат и казват, че с любовта могат да постигнат всичко Един ден те срещат една баба Която им казва Ех синко, едно време и аз бях като вас Гледах идеално на живота Не мислех за утрешния ден Но после разбрах, че трябва да се осигуря Да помисля за бъдещето си Момата се замислила И щом се оженели, започва да се осигурява Днес, утре Обръща джубовите на мъжа си Осигурява се като забелязал това, мъжът станал недоволен и любовта между тях изчезнала. Бащата и синът също гледат да се осигурят, майката и дъщерята също. Така изчезват у нас всички благородни чувства и благородни желания. Няма защо да се осигуряваме. Единственото сигурно нещо у нас, това е светъл ум, благородно любящо сърце и диамантена воля.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 Христос казва, Аз съм истинната лоза, и ако вие се присъдите на тази лоза, и отец ми ви стане земеделецът, вие ще принесете много плод. Ще ви оставя сега смисълта да направите опит с великото Христово учение, но не на вяра, защото ние не проповядваме сега вяра. Некой казва, повярвай сега. В какво? Ще вярваш само в любовта. Тя е нещо реално. Вярата пък подразбира човешкият ум. Като дойде до вярата, ще я проверяваме с нейните малки проявления. Например, вие сте неразположени, болни сте. Лекарите казват, че сте осъдени на смърт и от никъде няма помощ. Направете опит със себе си или с някой ваш роднина, болен на смъртно легло. Кажете си, Господи, от сега аз ще посветя целия си живот на теб. Ще работя за теб. Остави ме на земята. Ако ти или твоя роднина направите истинска изповед, няма да си мине един час или най-много един ден, според болестта, и ще настане криза на подобрение. Един американец събрал ред примери как работи любовта. Една жена била болна 12 години от което станала инвалид. Никой лекар не могъл да й помогне. Казали ли, че никаква наука не е в състояние да изликува. Една вечер тя чела за резултатите на силната вяра, на любовта. Веднага станала леглото си и започнала дъшета. Да на мнозина съм казвал да правят опити с любовта, с вярата и са успявали. Но не обещаете ли да служите на Бога? Няма да успеете. Ти си фалирал търговец. Ще заложиш всичкия си живот. Всичко каквото имаш. И ще ти се помогне. Но направиш ли най-малкото отклонение, ще пропаднеш. Като направите опита, ще видите резултатите. Понякога опитите излизат сполучливи. А понякога не са сполучливи. Сполучливи излизат само уния, при които казваш да оздравея, и ще служа на Господа. Но ти трябва да решиш и да обещаеш, преди да оздравееш. Следователно, когато соковете на Божествената любов проникват в нас, ще стане вътрешна промяна. Умът ни ще се просвети, сърцето ще се отвори и ние ще влезем в друг, нов свят. Сега, ако ви кажа, че има и други същества, които живеят на земята, какво бихте казали за това? Турците имат една поговорка Ако това е истина, голяма лъжа е Сега ще направя следната аналогия Да допуснем, че не в полето има стотина мравуници, в които съзнанието е събудено Един философ започва да говори на мравките, че има някакви същества Милиони пъти по-големи, които живеят около тях Ще повярват ли? Те ще кажат Докажи ни това ако философът постави една мравка на ръката си, как ще го изследва тя? Ще се качи по тялото, му, ще ходи по него и ще каже. Грамадно нещо е това, грамадна планина. Качих се на нея. Тя ще го опишете и както ние даваме описание за планините. Но ако философът дойде и бутне с кръка си мравуняка, мравките ще го почувстват. Всички ще подскочат и ще кажат, земетресения? Не. Казвам само кръкът на този философ и ви е заденал. Ако един ден този гигант сложи ралото си и разработи земята на 25 см дълбочина, те ще кажат – това е цял катаклизъм в живота ни. Не, това е ралото на този гигант, а земята ни най-малко не се е раздвижила. Така, щото съвременните хора имат малко смешни схващания за природата. Има много въпроси, които учените не са проучили – много неща се преповтарят, някои неща се повтарят на 5 години, други на 10, трети на 100, на милиони години и така нататък. Знанията, които имаме, са относителни. Сега настъпва особен период в света, период на промени, които ще го организират. И сега иде нов тип човек, нов човек, цяла раса се създава. Както едно време Господ създаде Адам и Ева в райската градина, така и сега образува райска градина и ще сложи там новия човек. Всички ще минете през тази врата на Адам и Ева, за да влезете в новата раса. Ще кажете как ще минем, така както минава водата през требите. И сега Христос казва, аз съм истинната лоза. Бялата раса е лозата. На този свят е нужно нещо ново нова кръв, нова мисъл, нови сърца. Кравата все те отси ще ражда. Вълкът, колкото и да се развива, все вълк ще си остане. Ако го чакаме да се развие, да се преобразува в човек, трябва да минат милиони години. Нов тип хора са нужни на света. Сега някой от вас може да се присъдите на лозата. Християнството трябва да се новороди. Какво подразбирам от това? Човекът, който сега е в плът, трябва така да се видоизмени, че неговите способности, неговите мисли да се повдигнат. Трябва не само схващането и разбиранията му да се видоизменят, но и силите му да вземат друго направление. Днес ние сме изгубили тази възможност. Сега вярваме само в това, че сме родени и грешни, че трябва да умрем, да си готвим за ада и да приготвим пари за гробове. Нареждаме как да ни погребат. Не. Човекът от шестата раса не мисли за смърт, не мисли за пари, за никакви ковчези. Питам, какъв ковчег имаше Христос? Положиха го в една пещера. Това, което стана с Христа, не може ли да стане и с нас? Ние може да се видоизменим. Това, което стана със светиите, може да стане и с нас. А сега ни проповядват чисто материалистично учение. Присъдете се на лозата, за да опитате този Господ. И то не само да го опитате, но и да го чуете. Неговият глас мнозина са чули. Тихият му глас ви е проговарял. Искаш да извършиш едно престъпление. Божественият глас на любовта ти казва «Не дей, въздържай се!» Мнози наказват «Нещо ми каза в ума. Този ум е божественото, което те въздържа от злото». Въздържай се, не бързай. Някой път може да дойдете до края на отчаянието. Този глас ще ви проговори. Когато човек дойде до положението на най-голямо отчаяние, зад тази граница сиди божественото начало. Не се обесречавай. След големите скърби идват големи радости. Когато се намираш в голямо затруднение, нещо ти казва не бой се, ще се оправят работите. И действително не се минават и две години всичко се оправя. Питат ме какво ще стане с България. Казвам, България е в най-добро положение. Щастлива е тя. Че как е възможно това? Ние имаме толкова големи загуби с гърците на Солонския фронт. Наложиха ни големи контрибуции, всичко ни продадоха. Пак казвам: вие сте в най-добро положение. Не бих желал българите да са в положението на гърците. Ще видите колко са осигурените. Биха ли разменили българите сегашното си положение с това на гърците? Не. Гръцкото осигуряване е временно. Не препоръчвам на българина да се осигурява като гърка. В книгата на Талмуда има едно изречение за гърка. И в гроба, когато ти говори гъркът, не му хващай вяра. Това е вярване на старите египтени за гърците. Дълго време трябваше Петагор да живее между гърците, за да ги разбере. Българинът е възприял една черта от гърците. Бърза да забогатява. Всеки иска скоро да забогатее. Това не е българско качество. То е гръцко. Ралото е българско. Ще работиш 10-15 години с ралото и Бог ще ти благослови. А това, което спечелиш набързо, за една-две години, скоро ще го изгубиш. Питам о нези българи, които забогатяха през войната. Какво им направи член четвърти? Един казваше, глупав бях, искаха ми 6000 лева не дадох, а като влязох в затвора дадох и 20 000. Като ти искат, ще дадеш. И Господ има член четвърти, по който съди хората. Като те хванат по този член, ще ти охлузат костите, само главата ти ще остане и после попът ще чете, благословен раб Божий. За член четвърти няма благословен. Една грешна душа, която е живяла безчестно и изтизавала своите братя, заслужава да се ухлъзят костите й. Ако питате защо умират хората, казвам. Защото не се обичат. Говоря ли истината? Говоря. Член четвърти има. Ето един метод да се освободите от този член. Ще се присъдите на тази лоза. Никакви свещеници, никакви владици, видяхте тяхната култура, нито на мен ще се присаждате, а на какво? На любовта. Аз ще дойда при теб, ще ти покажа любовта. Правило е. Учителят показва, а ученикът върви след него. Свещеници и учители ще работят заедно. Вие казвате, покажете ни как си живее. Ако дойдете при мен, ще ви покажа как се живее. Нека дойде някой нещастен, да живее с мен цяла седмица. След това ще се почувства радостен и ще се разхождаме заедно. Така постъпвам аз. Ще ви приведа един случай. Едно лято изведох на Мусала група от 100-120 души, между които имаше младежи на 10-15 години, хора на средна възраст и една сестра на 72 години. На Навърха прекарахме цели 4 часа. Отпочинахме си добре. Обикновенно там не може да се стои повече от 10-15 минути. Толкова е студено. Но ние знаем кога и как се пътува. Избрахме най-благоприятното време и можахме да останем за по-дълго. Носихме термоси с гореща вода. Затова никой не се разболя. Сегашните туристи, като се качват по планините, пият студена вода и заболяват. Хората ни се смеят, че пием гореща вода, но ние не обръщаме внимание на това. Върнахме се бодри и весели. Ако една 72 годишна сестра можа да мине трудния път до мусала, а именно през Бистрица, през южната страна на Марица и да се върне през Чамкория, това показва, че разумно използва правилата при пътуването. Постепенно се е подготвяла. Следователно човек трябва навсякъде да прилага положителното знание. Това, което правим ние, са опити. Нещата не се постигат изведнъж. Христовото учение е опитно, не е само теория. Христовата школа разполага с задачи, които трябва да се решават. За всяка задача са дадени специфични методи. Христовото учение изисква от човека микроскопични опити, но всеки опит дава добър резултат. В писанието се казва, че Христос е говорил толкова много и ако всичко беше написано, ще да се знаят много неща. Но Йоан казва, думите Христове не са загубини. Божественото е всякога вярно и никога не изчезве. То е написано на божествените скрижали. Христовото учение е написано във вашите умове и сърца. И ако Бог е вашият земеделец, вие ще имате жив опит за Него и ще кажете... Опитах и сега вярвам. Бих желал в бъдеще религията, за която ще говорим, да бъде многократно опитана и да кажем Вярвам в Бога, защото съм го опитал, а не защото дядо ми е вярвал. Сега ви се проповядва да изучавате Христовото учение, да го прилагате. Днес вие не го познавате, затова това един ден – ще се намерите пред член четвърти и ще се чудите какво да правите. Ще кажете, Бог да ни е на помощ. Не е така. Още сега трябва да се подготвите, за да не ви засегне този член. Не един българин поискали 600 000 лева, но той не е дал. Казва му, дай ги защото ще отидеш в затвора. Ще те подведат под член четвърти. Който влезе в затвора, той осъден на страдания. Трябва да излезеш навън. Не чакайте да ви сложат в гроба, т.е. в затвора, че като ви се ухлузят костите тогава да давате. Аз бих дал всичко, само в гроба да не вляза. Страшно нещо е гробът. Българинът, който е много практичен, казва, Страшно е да те заробят в черната земя. Какво да се прави? Ще се приседиш на божествената лоза и Бог ще ти бъде земеделецът. Тогава няма да има смърт, ще дойде вечният живот, който започва с любовта. Ще кажете, че познавате тази любов. Не я познавате. Любовта на съвременните хора аз наричам любов от картовки. Каква любов е тази, която не може да издържа на изпитания? Събрали се вълците на конгрес и прокарали закон, с който се забранява в бъдеще да се нападат овцете. Изпратили делегати, млекопитаещите, за да се запознаят със закона, според който всички трябва да живеят братски, в мир и съгласие. Един млад вълк отишъл при овцете, за да съобщи решението, което са взели. Млада овца се влюбила в него, понеже бил много красив, а той казал – бъди спокойна, не се страхувай от мен, ние ще живеем в мир и съгласие, по любов. Майката на овцата дала съгласието си и те се оженили. Първият ден работата вървяла добре. Вторият също. Но вълкът бил малко замислен. Третия ден също, но на четвъртия той казал: Аз не съм научен да се храня с трева. Значи любовта на вълка е траяла 3-4 дни. И вие обичате хората така, както вълкът овцата като ви пипнат хиляда лева от кисията, обичате ли ги пак? Не. Божествената любов, за която ви говоря, е друга. Ако дойде някой и вземе всичкото ти богатство, ще си кажеш, нека го вземе. Всъщност, в новото учение няма никакви обири. Имаш стотина килограма злато и някой го вземе. Според Божествените закони, златото се трансформира и пак се връща при господаря. Колкото и пъти да го крадат, златото пак се връща при собственик. Някой казва, пари, пари са ми нужни. Ако магарето пренесе 100 кг. злато на гърба си, пак магаре ще си остане. Слама му е нужна. Парите представляват енергията, която трябва да се пренесе, като необходимост за човешкото развитие. Ако можете да внесете тази енергия във вашата кръв, във вашия ум, във вашето сърце, във вашата воля, това е истинското злато. А тъй да го прибираш в касата си, това не е злато. Един от еврейските пророци е казал, че в бъдеще парите ще имат друго предназначение. И тъй, бъдещата разменна монета е законът на любовта. Ще дойде ден, когато парите ще изчезнат от употреба. Питате как ще живеят хората без пари? Както на небето. Ако отидете на небето и предложите на някой търговец пари, той ще бъде крайно обиден, ще каже: Тук парите ни вървят и ще се почувства щастлив, че може да ви даде от стоката си без пари. Там се купува и продава без пари. Разликата между земния и духовния живот се заключава в следното. На земята се купува и продава с пари, а на небето без пари. На земята се живее повече с омраза, а на небето с любов. На земята се служат с лъжата, а на небето с истината. Духовният живот е точно обратен на земния. Аз съм истинната лоза. Като се присъдим на тази лоза, земята ще се преобрази. Тя ще ражда толкова изобилно, че всички хора ще имат какво да едат и пият. Умовете и сърцата им ще бъдат готови за новата култура. Това не го казвам само аз. То е говорено от много пророци на миналото. Иде нова епоха и вие, които сте вече през последните времена, ще проверите това. Отворете Евангелието и се запитайте. Посъдени ли сме на тази лоза? Познаваме ли Бога? Готовили сме да му служим? В Евангелието е казано В дома на отца ми много жилища има и където съм аз, ще дойда да ви взема. Значи има и други места, където условията на живот са по-добри от тя на земята. Нема земните условия на вола са добри. Ако вола приеме човешка форма, условията му ще се подобрят. Ако и рибата мине в човешка форма, и нейните условия ще се подобрят. Христос дойде на земята, за да извади човека от земните условия, да го преобрази, да му даде нова форма, като се отворят очите му да каже, сляб бях, но сега виждам. Време вече е да ходим не с вярване, а с виждане. Когато син чаловечески дойде на земята, хората ще виждат. Бог ще напише закона си в сърцата им. Те няма да питат има ли Бог, няма ли Бог, но ще го познават. И Божието благословение ще бъде върху всички, върху цялата земя. Всички народи ще бъдат един народ и всеки човек ще стои на смоковницата. Човек ще живее до дълбока старост. Всеки ще заминава за другия свят тогава, когато пожелая. Христос казва: Аз съм истинната лоза, а вие пръчките. Всички трябва да се присъдим на тази разумна лоза и Бог да ни е пастир, земеделец. Тогава всички, които ме слушате, ще се разбираме. Всички ще проверите тази истина. Ако си болен, кажи: Господи, от сега нататък ще ти служа с всичкият си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичката си сила. Където и да бъдем, при каквито и условия да сме, като работници на нивата, на лозето, на фабриката, навсякъде ще служим с любов, безкоресно, без никакви пари. Дойде ли до плащане, ще кажем, братко, ние работихме без пари. Като ти потрябваме пак ни повикай. Днес се постъпва точно обратно. Първо се пазират, после работят и ако работодателят не удържи на условието, веднага се скарват. Като работиш без пари, ти си доволен, ти си нахранен. Това е новото учение. Ще работим безкоресно и ще уповаваме на своя ум, сърце и воля. Ще разчитаме на краката и на ръцете си, ще използваме всички добри условия за работа. Защото Бог иска от всички да работим. Аз съм истинната лоза. И отец ми е земеделецът. Лозата и земеделецът ти работят. Корените на лозата всмукват живите сокове. Земеделецът, нашият баща, живият Господ, работи. И ние, неговите чета, ще работим. Това е Божието слово в нас. Вярвам, че един ден съзнанието ви ще се пробуди и ще се спомните за вашето далечно минало, за обещанието, което сте дали на Бога. Сега оставям в ума ви мисълта: Аз съм лозата, вие сте пръчките и Отец ми е Земеделецът. Христос да бъде лозата, на която вие сте присъдени. Живият Господ да бъде земеделецът, който да ви обработва, само така нашия живот ще бъде поставен на сигурна основа на канара, която никога няма да се поколебае.